Càpsules musicals amb Rafael Cordí, la música en català protagonista, avui amb la cantant empordanesa Rosó Sala. La lluna salsa avui per tu i et troba enmig del bosc com un infant recent. Nascut, jugant entre els mateixos Avui escoltem la música de la cantant empordanesa Rosó Sala, d'ascendència catalano-holandesa, ens arriba amb un àlbum que ens aporta clares influències de la música safardita i andalusí. És una cantant amb una veu cristallina, com la podeu escoltar entre nosaltres, i que ens canta amb cançons eh, inoblidables, d'aquelles que fan història i d'aquelles que arriben des de l'ànima. Desirem és el seu àlbum presentat el 22 de març de 2019 a la Sala Luz de de Barcelona un artista a la Rosa Sala que ha col·laborat amb d'altra gent com la Polaca Denti també amb la Rosa Zaragoza la Clara Peia, la Tani Navarro la Giu Valle, Saga Batú Joan Isaac, Roman Kolakowski, David Chess, Sala i moltíssims altres un artista que ens acompanya que ens recorda que ja de ben petita, tot jugant comença una pràctica lliure eclètica però constant que acaba convertint-se en el que serà el substrat que l'encaminarà, tímida però constantment i d'una manera contundent cap a la seva passió, fer música i fer cançons des que va escriure a Budapest el seu primer tema, La Flama que forma part del seu primer disc del cantautor cantautora, La Ciutat Imaginària autoproduït l'any 2009 l'ofici de fer cançons es converteix en el punt central de la seva carrera artística com un estel fogàs amb mi vas arribar a ser Sansa wizard la Rosó Sala va guanyar el 14è concurs en D'Horta-Guinardó i el 32è certamen de la cançó de Salitja A partir d'aquí va començar una etapa plena de viatges a Itàlia on realitza diverses gires fins a enregistrar el seu segon treball discogràfic Mar en amb Fresh Sound, el 2013 en col·laboració amb el pianista de jazz italià Queco Fornarelli un punt de trobada entre la cançó d'autor mediterrània que representa ella i també el jazz nòrdic el 2013 va conèixer la guitarrista sarda Caterina Àngela Fada després de guanyar el Premi Parodi, la millor interpretació, a Cagliari, a Sardenya, i el Premi Pino Pires, la millor cançó amb la meva terra, a l'Alguer, també a la Sardenya. enregistren plegades al tercer disc de la cantautora, Fil del Coure, amb microscopi, 2015. A partir d'aquest disc es fa palpable l'interès de l'artista en les sonoritats mediterrànies que la porten a aprofundir cada vegada més en la música d'arrel per extreure'n l'aroma i incorporar-lo a les seves cançons. Cançons safardites, gràcies a la rosa Sar Zaragoza, en la que comparteix camí escenaris des del 2010. Cançons àrabo-andaluses, gràcies a l'algerià Amineti-Oleusa. Cançons tradicionals de la península, gràcies a l'orquestra de percussió i Coetus, on la Rosoi canta des del 2017. El senyor del mar s'obre per tu ben bé com fa una flor d'estiu salvar -te. Mira -te. En aquesta càpsula musical en la qual estem escoltant la música d'aquesta interessantíssima artista de casa nostra La Rosó Sala El novembre del 2017, La Rosó realitza una gira per a diverses ciutats d'Argentina gràcies a Exit B Música Circuito, Argentina 2017 també viatja a Portugal i a Polònia al mateix temps que segueix la seva activitat constant als escenaris de casa nostra A finals de 2017 comença la producció d'aquest, al seu quart disc de girem en col·laboració amb el percussionista Aleix i la multiinstrumentista Míriam Encinas, un projecte emocionant, fresc i elegant que s'accege els límits de la cançó d'autor. Avui hem presentat a la Rosó Sala la cantant de Pau a l'Alt Empordà. Va tancar, I el cercle es va tancant I el cercle es torna a obrir La dansa infinita La dansa infinita I el cercle es va tancant I el cercle es torna. La infinita La ansa.